E allora buon ascolto, entropia massima, torniamo a parlare di acqua pubblica, i movimenti per l'acqua hanno fatto la loro assemblea nazionale, ascoltiamo da Paolo e Chiara queste e altre notizie sull'argomento. Sì, ben ritrovati e ben ritrovati, faremo un po' un excursus sulle iniziative e mobilitazioni che il movimento per l'acqua e comunque... quello in difesa e le diverse, in realtà in difesa dei beni comuni, stanno mettendo in campo in questi, e metteranno in campo nelle, nelle prossime settimane. Partiamo brevemente per raccontare un po' quali sono i punti eh, assunti dal Movimento per l'Acqua durante la sua Assemblea Nazionale, eh, diciamo temi su cui proseguire eh, la mobilitazione, ma anche appuntamenti. iniziamo col dire che è stata una due giorni molto molto partecipata il sabato c'erano questi si svolgevano i lavori seguendo appunto delle sessioni tematiche che partivano diciamo, dal tema della crisi economica e finanziaria e il suo impatto su, sui beni comuni a partire ovviamente dall'acqua dall'altra la crisi, la conseguente anche crisi democratica che sta attraversando il nostro paese ma non solo anche eh, tutta l'Unione Europea e diversi paesi dell'Unione dell Europea e quindi come e con quali strumenti le realtà in difesa dei beni comuni possono riaprire spazi di democrazia reale sia a livello locale che eh, a livello a livello nazionale e poi un, una sessione che riguardava più gli ambiti di carattere continentale europeo internazionale e quindi continuare la mobilitazione anche a quel livello per far garantire a tutti l'accesso all'acqua e il fatto che l'acqua sia considerato veramente un diritto umano e non e non una merce ora e, diciamo quello che è emerso da da da da, da questa due giorni è appunto il fatto che sia sempre più necessario cercare e trovare dei nessi e delle connessioni con tutte le altre realtà che si battono in difesa dei beni comuni a partire appunto da questi due temi che sono quelli appunto della della finanza e della e della democrazia E, mh, è stata assunta appunto come manifestazione di rilevanza nazionale eh, quella del 15 dicembre a Reggio Emilia di cui parleremo più nel dettaglio eh, più tardi con Andrea Caselli del Comitato di Bologna una manifestazione che ha diciamo come piattaforma la, la, la, la proposta di ripubblicizzazione del servizio idrico ma anche il contrasto a quella mostro, potremmo dire, che è la multiutilità del nord, quindi questa mega fusione tra varie, tra varie società che gestiscono diversi servizi pubblici locali in tutto il, il nord Italia e che ha visto mobilitati i comitati durante tutto il mese di settembre e, e ottobre, ma appunto la lotta continua e passerà sicuramente attraverso questa giornata e queste iniziative del, del 15 di dicembre a Reggio Emilia. E mh, poi eh, è stata anche eh, assunta come data di, di mobilitazione, come date sono in realtà due giorni: il 26 e il 29 gennaio, giornate europee contro la finanziarizzazione dei beni comuni. Sono due giorni che sono usciti fuori dai dibattiti, discussioni, dai vari workshop di. dell'anniversario di Firenze 10 più 10 e quindi anche il Movimento per l'acqua in quei due giorni di fine gennaio sarà in piazza e per strada eh, a, a difesa del, dell'acqua e, e, e dei beni comuni. Ecco questo è un po' in piccole, in piccole dosi quanto emerso dalla dalla dall'Assemblea nazionale E la, ovviamente diciamo un po' l'analisi è cosciente della, della situazione e della difficoltà che attraversano un po' tutti i movimenti in questo periodo però crediamo appunto che mh, si possa rilanciare l'azione di, di, di, delle diverse realtà sociali soprattutto a partire da una maggiore connessione tra le varie, tra le varie battaglie Ora un piccolo aggiornamento rispetto a quelle che sono, diciamo, tutti quelli che dovrebbero essere le, i provvedimenti in attuazione, diciamo, dei, dei referendum. Come, come sapete, ma ve lo ricordo, uno dei due referendum del giugno 2011 riguardava l'eliminazione del profitto dalla bolletta dell'acqua. Eh, tecnicamente si chiamava remunerazione del capitale investito che è stata completamente cancellata dal Dallo scenario diciamo, legislativo, dal contesto legislativo italiano, oggi c'è un'autorità, che l'autorità energia elettrica del gas, che è stata praticamente delegata eh, a riscrivere il sistema tariffario, il metodo tariffario oh, del, dell'acqua in Italia, del servizio idrico. Beh, come diciamo ormai usano fare i tecnici in questo paese, stanno sovvertendo quella che è la volontà popolare espressa a giugno: nel senso che nel nuovo metodo che uscirà ai noi proprio a breve, nello schema che stanno predisponendo, sostanzialmente c'è una truffa bella e buona. perché eh, si reinserisce sotto mentite spoglie appunto questa voce della tariffa che era il profitto garantito per i gestori cioè noi prima pagavamo circa un 7% dal 7% in su fino anche al 20% di, di profitto ai gestori e si chiamava remunerazione, oggi il, i tecnici lo chiamano eh, oneri finanziarie eh, sui capitali immobilizzati Ecco, questa è, è la, la nuova forma in cui ci ritroveremo nella bolletta appunto il profitto, il profitto garantito. Su questo credo che ci sia la necessità e ovviamente ci stiamo ragionando di lanciare una forte mobilitazione perché non si tratta... esclusivamente di una questione economica si tratta di un far valere i nostri diritti e far valere diciamo il rispetto appunto di quello che è stato Uh, l'esito referendario e quindi la volontà di oltre 26 milioni di cittadini e cittadine che sono andati uh, a votare. Quindi nei prossimi giorni noi studieremo appunto delle azioni, a partire da anche azioni legali nei confronti di questo provvedimento dell'autority, ma anche azioni ben più uh, egatanti per far rendere conto a tutto il Paese che, che, che è in atto effettivamente un, un furto, un furto di... di democrazia. Ora il resto della della trasmissione eh, parleremo appunto di una mobilitazione che è sì in difesa dell'acqua ma è anche del del territorio eh, come dicevo prima il 15 di dicembre a Reggio Emilia c'è una manifestazione di carattere nazionale del movimento per l'acqua ma aperta anche a tutti gli altri movimenti in difesa dei beni comuni e lo stesso giorno a Piancastagnaio, sulla Miata ci sarà una manifestazione indetta dai promossa dai eh, comitati appunto eh, SS Geodermia e che appunto vogliono difendere quel territorio dall'Enel che si sta appropriando e sta accaparrando tutte le risorse a partire dall'acqua. presente nel, nel sottosuolo di questa splendida montagna che era un vulcano e anche di quello che è il territorio di superficie distruggendo e devastando con le centrali geotermiche quindi facciamo magari una piccola pausa musicale e poi Chiara ci racconterà un po' più nel dettaglio qual è il contesto ambientale in cui ci troviamo sulla miata e, e poi chiameremo velio dei comitati per farci raccontare perché, come e quando di questa mobilitazione. Torniamo in diretta, Onda Rosso 87.9 in FM, questa è entropia Massima, stiamo parlando del movimento per l'acqua pubblica e per i beni comuni, e vi ricordiamo anche il numero di telefono, se casomai voleste intervenire, 06 49 17 50. Allora, sì, eccoci di nuovo. Parliamo, come, come aveva anticipato Paolo prima, di, di geotermia in occasione del, di, di un appuntamento il prossimo 15 dicembre eh, sul monte Amiata, organizzato dal coordinamento dei movimenti per l'amiata SS Geotermia. E, mh, sentiremo tra poco. Eh, velio de, del coordinamento che ci racconterà più in particolare quello che sta succedendo eh, brevemente volevo fare una piccolissima introduzione su eh, sull'aria e su ehm, di, di cosa si sta parlando si sta parlando di, di, geotermia, de, di geotermia ovvero Eh, lo sfruttamento del calore eh, geotermico a fini ehm, diciamo di produzione di, eh, sia di energia elettrica che di eh, poi a, a seconda del tipo di eh, geotermia utilizzata. anche per eh, riscaldamento de, diciamo, degli appartamenti, quindi si fa una grande, la, la prima grande distinzione è eh, fra la geotermia ad alta e bassa entalpia, ovvero eh, lo sfruttamento di, eh, di, di calore, cioè estrazione di calore da eh, acque a elevata temperatura, ovvero maggiore di 150 gradi, E poi c'è anche una media entalpia tra 150 e 100 uh, gradi centigradi e il settore uh, mh, a bassa entalpia che sfrutta uh, diciamo appunto um, temperature inferiori ai ai 100 gradi. centigradi, e, diciamo la, di la grande differenza è che negli usi ad alta entalpia si ha uno sfruttamento per la produzione di energia elettrica e usi industriali, mentre per lo sfruttamento della bassa entalpia si parla di usi civili eh, agricoli, industriali, diciamo proprio ehm, pe soprattutto per riscaldamento eh, di, di appartamenti. Il, come al solito eh, il problema è sempre quello del, del come si fanno le cose quindi stiamo parlando adesso quindi, del, dello sfruttamento eh, dell'energia geotermica ad alta entalpia da parte dell'Enel sul territorio del monte eh, Amiata il monte Amiata eh, è un, un vulcano, un, un vecchio vulcano attualmente non attivo ma che comunque ha un, un calore diciamo, residuo eh, soprattutto in profondità mh, che, eh, che appunto viene trasmesso viene, eh, trasmesso alle, alle acque che circolano, che circolano in profondità e eh, da cui appunto viene, viene poi estratto calore si parla di questo l'amiata appunto è un, il vulcano arriva a 1700 eh, metri di altezza ed ha delle falde superficiali diciamo superficiali intorno ai 600 metri eh, diciamo da, dal, da, di altezza da, da, sul livello del mare che è, è il Eh, la cosa anche curiosa è che ehm, a questo livello questo è il livello a cui si, si trovano la maggior parte dei dei paesi dell'area che eh, diciamo sfruttano le emergenze poi di emergenze nel senso di eh, sorgenti Eh, lo sfruttamento dell'energia invece da parte dell'Enel non è eh, di, questi, di, di questi acquiferi superficiali ma è di eh, acquiferi più profondi si arriva diciamo eh, al di sotto de degli 800 1000 metri uno dei pozzi è intorno ai 700 metri e il problema è che questo sfruttamento che potrebbe essere diciamo viene viene eh, lo sfruttamento geotermico viene cantato come uno dei eh, de, delle energie pulite di, delle energie rinnovabili eh, dipende come si fa e con quale con, a quale livello si fa di, sicuramente lo sfruttamento de, dell'energia a bassa entalpia ha delle a limitatissimi impatti ambientali anche se anche lì bisogna fare delle distinzioni sul tipo di ehm, sul tipo di struttura c'è Un, un tipo di impianto a bassa entalpia che prevede l'utilizzo di, di pompe, quindi l'estrazione di acqua dal sottosuolo, eh, lo, lo scambio di calore con, tramite uno scambiatore di calore, e quindi lo sfruttamento eh, del cadolore per, eh, per riscaldare o per raffreddare ambienti e la successiva reimmissione nel sottosuolo. Già questo sicuramente altera un equilibrio naturale, quindi anche questo di sicuro va. va controllato e, e, e stabilito se l'impatto non è eh, eccessivo. Sicuramente invece l'impatto dato eh, nel, nell'utilizzo nello sfruttamento Della geotermia ad alta entalpia è molto pro più problematico. Si hanno eh, delle emissioni che funziona basicamente sullo sfruttamento del, dell'energia eh, del, del vapore. Eh, per far funzionare delle turbine e quindi per poi produrre energia elettrica. Eh, L'emissione eh, di questi vapori eh, che provengono da profondità molto elevate eh, porta all'emissione in atmosfera di eh, notevoli quantità di, ma, di, di, eh, di sostanze che naturalmente non ci starebbero, come ad esempio arsenico, eh, acido solfidrico, eh, radon. Eh, boro, mercurio, eh, tutta una serie di elementi altamente nocivi per la salute. Quindi que, eh, eh, anche, diciamo, mh, si hanno due impatti fondamentali. Uno appunto è quello sull'emissione in atmosfera di elementi non, eh, diciamo, non salubri, di, nocivi, e, e l'altro è quello Uh, anche sull'impatto sulle falde, cioè mh, si è in dibattito, è in, in discussione ovviamente con l'ELEL che non attribuisce nessuna causa alla, alla, alla presenza dello sfruttamento dell'energia geotermica ad alta entalpia, uh, ma eh, di sicuro c'è un legame molto stretto. con eh, l'aumento di questo sfruttamento e l'abbassamento delle falde eh, acquifere, che l'Enel ovviamente eh, reputa e lega semplicemente a un abbassamento della piovosità, ma da mh, semplici calcoli pare proprio che non sia così. E si è arrivati addirittura a dover supplire l'esigenza idrica del bacino del fiume Fiora con autocisterne. Ehm, il fiume Fiora che nasce dal, dal Monte Aviata con autocisterne, con eh, autobotti, perché il livello era talmente basso da, no, da non riuscire a, ad essere sufficiente. Quindi ecco, diciamo, questo è un brevissimo inquadramento del, de, del problema e del, dell'area, soprattutto de, del Monte Amiata, in quanto situazione diciamo particolare. E abbiamo al telefono Velio, del, del coordinamento dei movimenti per l'Amiata. Ciao Velio. Ciao. Ciao, buon, buonasera. Sono e... sulla Miata, da Badia San Salvatore. Sì. volevamo quindi darti la parola sia per presentare il, il problema sia per presentare la, la giornata di mobilitazione del 15 dicembre Io solo solo sì perché secondo me eh, eh, diciamo adesso abbiamo fatto più così descritto un, un, un contesto più tecnico Qual, qual, cioè, che cos'è che vi ha portato a riunirvi in comitati e, cioè quali sono le motivazioni alla base del, delle mobilitazioni a prescindere adesso quella del 15 dicembre che poi la descriveremo più nel dettaglio però in generale i movimenti, diciamo i comitati in difesa della miata del, del, dell'acqua, delle risorse del territorio sono in campo da diversi anni, ecco perché voi da anni vi battete per la difesa dei di un bene comune che è quello appunto che è il Monte Amiata e di tutto quello che c'è sul Monte Amiata. Perché noi vogliamo prima di tutto salvaguardare questo territorio, non solo per noi dell'Amiata, ma noi crediamo per un interesse anche più vasto eh, di tutte le province di Siena, di Grosseto, della bassa Toscana, ma direi della provincia di Viterbo e eh, dello stesso quindi, centro Italia. La Miata, come avete descritto è un antico vulcano alto 1738 metri, si trova al sud della Toscana fra le province di Siena e Grosseto e l'Alto Lazio ed è famoso fin dai tempi degli Etruschi ed era famoso in particolare sia per le risorse che aveva il Cinabro che poi per cento anni ha visto le miniere di mercurio sfruttate nella nostra zona, ma anche per le sue bellezze ambientali, naturali, noi abbiamo una faggeta che è fra le più grandi d'Italia, eh, abbiamo un manto verde fino alla vetta, fino a 1738 metri, abbiamo dei paesi e dei centri storici con una storia culturale importantissima ed abbiamo un ecosistema importante non solo per noi della Miata, ma per tutto dicevo, il centro Italia. E poi abbiamo questa grossa risorsa che è l'acqua, noi diamo l'acqua a 700.000 abitanti circa, delle province di Siena, Grosseto e Viterbo, quindi la Miata è il più grosso bacino idrico del centro Italia. Ora la geotermia che viene definita impropriamente eh, diciamo eh, rinnovabile non è né rinnovabile né eh, pulita, Perché nella miata, almeno l'esperienza che abbiamo noi, poi ci dimostrino altre realtà e altre situazioni che possono esserci nel mondo, ma in Italia e specialmente nella miata la geotermia sta mettendo in discussione sia il patrimonio ambientale per l'inquinamento dell'aria che prima veniva accennato, sia in particolare la questione dell'acqua. e proprio sull'acqua noi facciamo una battaglia grossa perché eh, eh, c'è un, un contenzioso enorme con l'Enel su questo punto perché l'Enel dice che eh, non ci sono connessioni fra lo sfruttamento della, della geotermia che sfrutterebbe la falda acquifera eh, sottostante a profondità di oltre mille metri eh, perché arrivano le sonde anche fino a, o vogliono arrivare fino anche a quattro mila metri di profondità e il bacino idrico soprastante che è quello dell'acqua dell potabile. Invece degli studi che sono stati dimostrati anche dall'Università eh, di Firenze ultimamente con lo studio Mobidic, ma in particolare dallo studio Edra del professor Borgia, hanno dimostrato che essendoci delle spaccature, delle falde eh, c'è una connessione fra l'acquifero superficiale, quello dell'acqua potabile, e l'acquifero profondo dove viene sfruttato il bacino ge geotermico d'altronde la geotermia lo sfruttamento si fa con le rocce calde che esistono sotto nel, perché era un antico vulcano l'Amiata, le rocce calde profonde ma che consumano acqua hanno bisogno dell'acqua, del vapore che poi alle forti pressioni che arrivano fanno girare le turbine per creare energia elettrica Queste, eh, la depressione che viene creata con lo sfruttamento del sottosuolo alle, alle grandi profondità Fa un richiamo come un risucchio dalle acque superficiali che sono del bacino, con le spaccature, quindi c'è una connessione, c'è un abbassamento che non è spiegabile con le condizioni, come ci viene detto, climatiche, perché di fronte alle nostre osservazioni ci viene detto, ma dipende tutto dal punto di vista del, del mh, climatico, invece non è così, quindi noi abbiamo dei dati molto precisi, ad esempio con tante battaglie che abbiamo fatto da anni, eh, finalmente la regione toscana ha messo un piezometro, Il piezometro è uno strumento che viene fatto con eh, un foro nel, nel bacino idrico e misura l'altezza continuamente dell'acqua, è un po' come un termometro per le temperature. Ebbene, L'acqua doveva essere trovata, per gli stessi studi che l'Ena aveva detto nel 1970 eh, delle studi Calamai, aveva detto che l'acqua si sarebbe trovata a circa 90 metri dalla profondità, l'hanno trovata a oltre 300 metri profondi. Ci mancano 200 metri di bacino idrico che negli ultimi anni, dal 1970 ad oggi, corrisponde 205 metri a tutta l'acqua, per fare un esempio, del lago di Bolsena, per chi conosce Bolsena è uno dei laghi più grandi che abbiamo qui nel centro Italia. E Allora tutta quest'acqua non può essere imputabile alle condizioni meteorologiche, anche perché... Vorrei leggervi questi dati, l'ultimo studio che poi è stato fatto perché questo piezometro continuamente dà dei dati della profondità dell'acqua, hanno dimostrato nella località di a Santa Fiora, nel più grosso bacino idrico del Fiora che dall'acqua appunto a tutte le province di Grosseto e del Viterbo e del Viterbese, hanno dimostrato che la superficie della falda si trova attualmente a 302,69 metri. mentre un anno fa era stata rilevata a 290,66 metri, un dato preoccupante poiché significa che in un anno dal 21 luglio 2011 al 21 luglio 2012 la superficie pieziometrica si è abbassata di 12 metri, 12 metri in un anno, con una decrescita costante, quindi un metro al mese, come dimostrano peraltro i dati della misurazione intermedia del febbraio 2012, che evidenziavano una diminuzione di circa 6 metri. Ora, eh, per eh, togliere questo dubbio sulle condizioni climatiche, sono stati fatti degli studi dallo studio Moby Dick dell'Università anche di Firenze, eh, anche qui perché noi abbiamo molto insistito sugli studi da fare in mancanza di un ba di una, eh, bacino idrico che ci dimostra eh, continuamente dei problemi, e allora eh, sono venuti fuori questi dati. Che la relazione finale relativa allo studio Moby Dick, il modello idrogeologico per il bacino eh, del bilancio dei bacini idrografici e dell'acquifero de Montamiata, la quale definisce la piovosità della Miata negli ultimi tre anni, 2008-2010, eccellente: nel 2010 circa 200 mm all'anno, il massimo registrato in circa mezzo secolo. i dati di partenza risalgono al 1965, l'inverno 2011 inoltre è stato interessato da nevicate storiche, sulla vetta della miata ci furono tre metri di neve, mi ricordo benissimo perché io sto qui nella miata, degne degli anni 50, allora come si dimostra il fatto che dal luglio 2011 al luglio 2012 è diminuito 12 metri il bacino idrico ed è eh, si è avuto invece dal 2008 al 2010 una piovosità? Eh, eccellente ed un inverno oltretutto nel 2011 di nevicate storiche, allora le condizioni climatiche non sono l'effetto dell'abbassamento della falda, sono l'effetto dello sfruttamento intensivo dell'alta entalpia e dello sfruttamento geotermico, che non c'entra niente con lo sfruttamento della bassa, entalpia, della bassa entalpia con il calore che potrebbe essere utilizzato per le serre, che potrebbe essere utilizzato per il teleriscaldamento, che potrebbe essere utilizzato per scopi e per riscaldamenti di strutture pubbliche, eccetera che non ha bisogno delle centrali dell'Ene, ha solo bisogno di calore e di bassa entalpia, quindi il nostro territorio avrebbe bisogno di uno sfruttamento del calore per la realtà territoriale, per lo sfruttamento della nostra realtà che si può allora abbinare al turismo e all'ambiente che sono delle grosse risorse della miata e invece con lo sfruttamento geotermico, con queste centrali l'Ene ci sta uccidendo la speranza. Ci Bellio, scusami scus Bellio, ci sta sì. mettendo in discussione il più grosso bacino idrico del centro Italia e ci sta mettendo in discussione il futuro anche turistico ambientale della nostra zona ecco perché noi ci ribelliamo, ecco perché sono anni che ci battiamo contro l'Ene e contro queste politiche scellerate di sfruttamento intensivo dell'alterterpia della geotermia Velio, scusa Scusa se mh, intervengo. No, perché appunto hai spiegato molto bene quali sono le cause, diciamo, del disastro ambientale che si sta praticamente costruendo. Ti sento poco, però scusami. Come? Ah ora ti sento sì. meglio. Sì. Ecco, no, dicevo, hai spiegato bene quali sono le, le le ragioni alla base del disastro ambientale che si sta costruendo deliberatamente, direi, no? Con uh, l'intervento dell'Enel sulla miata. Ecco, allora per concludere, il 15 che cosa succederà e diciamo, quali sono i temi proprio, se ce n'è qualcuno più in particolare, e credo che qualcosa ci sia anche perché sì, non c'è no, solo eh, l'esistenza. Il problema è che di fronte a queste situazioni, eh, invece di porre un'attenzione e di dire ma facciamo prevalere il, la precauzione. progetto di precauzione, perché noi abbiamo fatto tante proposte nel corso degli anni, una di queste proposte, d'accordo anche con il professor Borgia, era quella di sospendere l'attività geotermica per circa sei mesi, un anno, per vedere se il bacino risaliva, allora si aveva l'esperienza più diretta, no se il bacino risaliva è segno che era la geotermia che consumava l'acqua, non hanno mai accettato questa questione, hanno continuato non solo a fare lo sfruttamento, ma negli ultimi tempi stanno portando avanti una politica che tende a raddoppiare... le centrali geotermiche nella zona non come centrali ma come produzione cioè al pian castagnaio ecco perché facciamo la manifestazione 15, stanno facendo 5 nuovi fori fino a profondità a 4.000 metri, stanno rimettendo in funzione fori vecchi esauriti e faranno 14 km di, eh, tubi, di, tuba, di tubi fuori eh, per portare vapore alle centrali fuori terra, stanno facendo movimenti terra che stanno veramente devastando il territorio e con questi fori e con questo ulteriore sfruttamento che porteranno la potenza di Biancastagnaio da 38 megawatt a 60 megawatt e con la nuova centrale che vogliono realizzare a Bagnore di 40 megawatt, un mostro, è un mostro perché una centrale di 40 megawatt distruggerà il territorio e il bacino idrico di Santa Fiora, loro vogliono andare avanti, non solo non si fermano, non solo non ascoltano il griso d'allarme che noi lanciamo da tempo come comitati ma è, e non solo si preoccupano dell'allarme, del, della diminuzione del bacino idrico e della messa in discussione della salute e dell'ambiente dei cittadini ma vogliono raddoppiare la produzione Perfetto, perché vogliono eh, raddoppiare gli obiettivi velio, in Toscana in particolare il Presidente Rossi che sogna le grandi opere invece di preoccuparsi della difesa del suolo, che la Toscana, l'avete visto che cosa è successo in questi giorni, con le alluvioni e con le questioni del, del maltempo, invece di preoccuparsi della sistemazione veramente del territorio, gli interessa solo fare grandi opere, l'autostrada e il raddoppio della Tirrenia? che vuol fare il raddoppio delle centrali geotermiche, perché Bello, vuole scusami, raggiungere secondo scusami, lui i parametri delle nostra energia alternative, Bello, Ma questa, allora noi 15 vogliamo fare una grossa manifestazione se la gente... Ci sarà, ci stiamo lavorando, vogliamo discutere con tutti per lanciare questo grido d'allarme, per dire che non si può raddoppiare la produzione nella miata di fronte a questi problemi, che bisogna mettere in discussione anche le attuali centrali, altro che farne di più dice Cerminiani nella miata. Purtroppo la regione toscana eh è d'accordo con lei, invece di raddoppiarla. scusami no perché siamo proprio, a... abbiamo proprio neanche un minuto. Per chi eh, scusami, volesse metti, partecipare... Io, io, Per chi volesse partecipare, quando è l'appuntamento, quando inizia diciamo, il programma della mobilitazione dove può trovare informazioni? e poi Allora vediamo noi siamo in invitiamo ritardi. tutti, ma veramente tutti, perché come ho detto prima il problema non è solo di noi della Miata, è un problema nazionale. La Miata è un problema nazionale, questo problema delle falde nostre acquifere, dell'ambiente è un problema nazionale, ciò che si sta... che vuole distruggere l'Ene d'accordo con la regione e purtroppo con la stragrande maggioranza dei nostri sindaci, è un problema nazionale. Allora noi non vi diamo tutti appuntamento per il 15, sabato 15 dicembre, la mattina faremo un sit-in vicino al comune di Fiancastagnaio, che è il comune che vorrà raddoppiare la produzione come prima ho accennato. perché gli ha dato il via, l'ha dato l'autorizzazione e la regione toscana è a braccetto dell'EN da questo punto di vista e poi la, la sera alle 14.30 partiremo perché eh, fa notte presto purtroppo, quindi alle 5 bisogna essere, faremo un corteo partendo dal paese fino alle centrali dove vogliono raggiungere il, il raddoppio, cioè faremo un corteo. Una, una protesta che si snoderà per le vie del paese ma anche per le vie della via provinciale fino al luogo sarà ci vuole circa mezz'ora di percorso per andare faremo la dimostrazione lì sul luogo e poi ritorneremo con un'assemblea pubblica a Piancastagnaio verso le ore 17 quindi l'appuntamento è per la mattina al sit-in, ma maggiormente alle 14:30 alle due e mezza del pomeriggio di venerdì di sabato 15 dicembre a Piancastagnaio lì al comune di Biancastagnaio, ci troveremo tutti lì per fare una grande manifestazione e per mandare un segnale forte di protesta a queste politiche scellerate dell'Ene e della regione toscana. Bene, allora ti ringraziamo Velio e insomma chi volesse andare anche diamo il blog che è sosgeotermia.noblogs.org e, insomma partecipiamo numerosi perché sicuramente è una questione molto molto rilevante. Ancora grazie Velio e Io a presto. ringrazio questa. tutti vi aspettiamo tutti a Piancastagnaio sabato 15 allora. Grazie Ciao Grazie davvero dell'attenzione e di parlare di questi problemi nostri. Abbiamo tanto bisogno di essere ascoltati perché purtroppo eh, la regione toscana e i nostri amministratori non ci ascoltano. Speriamo che ci ascolti la gente, quella che capisce veramente questi problemi, più dei nostri amministratori e politici locali grazie, grazie ancora, grazie, tutto. ciao ciao The wind will blow us across the water I Baby, it's alright Hurricane, a ship and a bottle set sail You took a deep breath and blew across the world You watched everything crumble Woke up a weeping again Some might tell you there's no hope in hell just because they feel hopeless You don't have to be a thing like that You'll be a ship in a bottle set sail Baby, it's alright Stop your crying Now it's alright So stop your crying Now this love and sail. Sì, bentornati e bentornati in onda. E allora, siamo in collegamento adesso telefonico con Andrea Caselli dalla provincia di Bologna perché appunto vogliamo... che ci descriva un'altra i motivi alla base di una mobilitazione. Adesso abbiamo parlato della manifestazione corteo e mobilitazione che si terrà il 15 dicembre a Piancastagnaio in Toscana sulla Miata. Adesso saliamo un po' più a nord, il 15 dicembre a Reggio Emilia ci sarà una manifestazione nazionale promossa da tutto il movimento per l'acqua. Ecco da dove nasce questa la decisione di Fare una manifestazione a, a Reggio Emilia e un po' qual è il contesto all'interno del quale si inserisce questa manifestazione. Bene, ciao a tutti, sono Andrea Caselli eh, del Comitato per l'Acqua Bene Comune dell'Emilia Romagna. Ma intanto la manifestazione, per la manifestazione è stata scelta a Reggio Emilia perché a Reggio Emilia e anche a Piacenza, peraltro. Mh, Quest'anno sono scaduti gli affidamenti del servizio idrico all'azienda diciamo semi privata che è IREN che attualmente gestisce il servizio. Eh, IREN fra l'altro eh, naviga in cattive acque, eh, grossi buchi di bilancio, una situazione finanziaria alle corde e ovviamente tutto questo si scarica sul servizio, mancanza di investimenti, problematiche varie. Per questo motivo abbiamo ritenuto che per sottolineare la battaglia sulla ripubblicizzazione dell'acqua, del servizio idrico che stiamo sviluppando in tutta Italia insomma come movimento dell'acqua, ci sembrava che questa occasione fosse importante per porre concretamente la questione della ripubblicizzazione. Abbiamo peraltro pensato che fosse l'occasione per cominciare a tessere dei rapporti fra i movimenti che si occupano non solo dell'acqua, ma anche del territorio, ehm, dell'energia, del, dei rifiuti, insomma tutti quei movimenti che intersecano l'acqua a partire dal fatto che appunto la risorsa idrica è una risorsa fragile che ha bisogno di essere curata e tutelata i territori, quindi gestione pubblica partecipata <coughs> e soprattutto tutela del territorio e della risorsa. Sì, e... sì, sì, sì, sì, no, ecco, ci, ci sentiamo. Ecco, la giornata in particolare sostanzialmente del 15 sarà um, divisa in due perché la mattina appunto c'è in programma questo convegno, appunto, proprio sulla ripubblicizzazione e invece nel primo pomeriggio partirà questa manifestazione eh, sì. e corteo. E, sì, abbiamo eh, scusa abbiamo voluto che fosse una giornata in cui si potesse riflettere su queste cose, quindi eh, far avanzare dei ragionamenti, far avanzare delle proposte e nello stesso tempo che fosse anche chiaro. che per noi questa è un'avvertenza e quindi diciamo la potenza del movimento espresso sì col referendum quei 27 milioni oggi rivendica concretamente che si facciano dei passi in avanti insomma rispetto all'acqua pubblica rispetto alla demercificazione dell'acqua insomma togliendo al mercato e restituendola ai cittadini agli utenti e ai lavoratori che la gestiscono Quindi, infatti, diciamo che anche in questi diciamo in quest'anno e mezzo, dopo il referendum, diciamo, un po' tutto il movimento per l'acqua si è contraddistinto da una parte per una forte resistenza rispetto al processo di privatizzazione. Che, nonostante l'esito eh, referendario, ha, è continuato, diciamo, in un certo modo a, ad andare avanti, uh -huh. ma dall'altra anche diciamo Appunto, la proposta che sin dalla nascita, cioè la proposta fondativa del Movimento per l'Acqua, quindi quello della, della ripubblicizzazione. Ecco, nei mesi scorsi in Emilia-Romagna c'è stata una fortissima mobilitazione che ha raggiunto anche i risultati, diciamo, insperati rispetto a un processo che è stato quello della fusione tra uh, Acegas, APS e ERA. Ecco, sì. se ci racconti sì. in questi ultimi minuti anche. Stata che c'è stata, stata una mobilitazione importante perché eh, il movimento diciamo così, eh, è entrato in campo in questo dibattito che è durato pochissimo: ma che in un mese e mezzo ha toccato quasi 200 comuni dell'Emilia Romagna, dove si doveva discutere della, della fusione razza e gas, quindi le aziende di Padova e di Trieste. Questa discussione ha visto i comitati presenti nei consigli comunali, ma soprattutto ha visto delle analisi e degli approfondimenti che il comitato ha messo a disposizione dei consiglieri comunali e dei consigli comunali. Questo ha provocato, diciamo così, un dibattito molto ma molto acceso e alla fine soltanto il PD e neanche tutto il PD. è rimasto a difendere diciamo così, la fusione, rimanendo isolato dappertutto, la fusione è passata ma è evidente che c'è stato diciamo, un giro di boa eh, in cui si è aperta una contraddizione fortissima e nei giorni scorsi ero in un piccolo comune della montagna bolognese a fare un'assemblea Eh, Organizzata dal PD locale e c'era questo confronto fra noi e, e, e proprio l'azienda, il rappresentante dell'azienda e, e qualche sindaco. E quello che abbiamo toccato con mano erano le donne del PD che organizzavano questa cosa. E alla fine c'è stato quello che è emerso: il distillato di questa assemblea è che la gente non si fida più di queste mega fusioni, pensano alle mega fusioni delle banche, dicono. Andremo a finire così anche con la mega fusione delle utility, la gestione idrica, non, cioè quello che emergeva era una sfiducia totale della gente che questi meccanismi della finanza, del, dei grandi conglomerati potessero dare risposte utili e proteggere i loro beni comuni, in particolare l'acqua. E secondo me è un segnale che noi non ci rendiamo conto ancora di quale profondità abbia toccato. Quindi Io immagino che i prossimi mesi davvero si aprirà una stagione per il movimento dell'acqua e non solo molto importante e quindi dobbiamo continuare diciamo così a battere il chiodo anche quando sembra che tutto si muove in direzione opposta, però vediamo che si segna e in mezzo alla gente le nostre posizioni sono ancora conosciute, apprezzate. e c'è un grande disagio da parte delle persone verso questa finanziarizzazione dei beni comuni. bene allora ti ringrazio Andrea per eh, questo racconto e ricordiamo appunto manifestazione sabato 15 dicembre a Reggio Emilia appunto per una gestione pubblica partecipata dell'acqua e dei beni comuni a partire dalle 14.30 e si bene. concluderà in piazza dei Marti. Speriamo che molti ascoltatori romani siano presenti assolutamente noi come coordinamento romano verremo su e stiamo facendo un pullman quindi invitiamo Tutti a mettersi in contatto con il coordinamento romano dell'Acqua, ciao piacere. Ciao Beh. Paolo, ciao a tutti ciao, ciao Andrea, a Di presto, ciao. allora, sì, torniamo adesso qui in onda. E, e niente, allora, va a conclusione, arriva a conclusione questa uh, trasmissione. Ringraziamo tutte e tutti per l'attenzione. chi era all'ascolto, e ci ritroveremo. Credo fra circa un mesetto, inizio gennaio, per una nuova trasmissione sull'acqua e sulla tutela del territorio. Un saluto a tutti e tutte.